فلا مضل له ومن يضلله فلا هاديا وأشهد أن لا إله إن الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم صدق الله مولانا عظيم بزنمائی ذتمن و محترمو مایعو ایعا تلست اصلاح سولان دیکھ آوڑای مطالق سے خبری دار اس قوم ذکر کی, کی دنیا کی دو آغا تیغت نورم مسلکون دید و غرورت مسلکون دید مسلک دو توحید دارنات و اختانیت الله اللہ یومن اللی یومسلک دو دنیا کی آغاد مسلمانان او دادین علامان مسلکون و مختلف تید دهریه دید خلید سرن منی مشرکان دید اللہ سر شریک منی سوک دید اللہ سر دو شریکان منی سوک یومنی او سو ک اللہ منی د الله صفاتونه نمنې سو کې ټول صفاتونه نمنې سو کې بازي صفاتونه نمنې بهر اله دنیا کې ټولي پر کې دي په یو پر کبه اسلام دا چې د اګي د الله د ځاکم کاله او د صفاتم کاله لیدا مسلمانان مليږي اذن او ترکان هغه مشرکان کافران او دحريه نبیاء دن خبریان ساتھ ہے چی دنیا کہ اللہ ٹھول ماپ کئی یو صلیت دہری دے دہریت نے توبا ہوا صلی اللہ خدای اومن دہری دے زمانہ موصرہ کرنی دار سے زمانے گردش کئی خدای میں نشد کو دنیا کی دا انسان پہ جاؤ توبا ہوا صلی اللہ توبا کب لیں کہا پر دے بوتا عبارت کی کہ چلے دے توبا مشرکتے بوتتہ آئے بارت کئی کہ چلیتے تو وہ باسی اللہ اکم لئی عیسیٰ علیہ السلام ایباد کی پرشتے آئے بارت کئی پیری آئے بارت کئی دنیا کے جواندے رہیں اوپا جواندون باندے تو وہ اخکلا نو اللہ اکم لئی مات کئی دو خبر شوئی درے مخبرہ اگر دازہ نوٹ کئی چھے کل انسان مل او پا مسلا دا توحید وانی وفات نشد اللہ سرایا گی شریک منو یاد وخداین مند یاد اللہ دا صفاتو نمون کرو یا زمانه موثر کانا لده هریو یا عرص جو خو بارحان مومن موحد نو نجے کل دی ملشو نو مرد نروستو بیاد دا ما پی نشتا جنت تتلی نشتا دا دری محورت او د دې بار کې اومدک ایات ده ان الله لا یغفیر ان یشرک به قبیه... الله بخنه نه کئ آ غچاته تا... الله بخنه نه کئ ان یشرک به دا چې الله سره شرک وکړ شي شرک الله نه بخي نو دې مطلب اومدار دی ته دنیا کې الله غره مافه کئ ها شرک نه مطلب دا ان الله <تصال> لا الله بخن نکئی او یشرک به دا چې الله سره شرک وکړي ایذاما تعالی الشرك هر کله چې دا انسان پر شرک او پر د باندې او د بت په عبادت او د ملایکی او د پرشته په باندې مړ او اخرت کے د نور غونمو متعلق مسله دا دنیا کې چې شرک ما کوي تاسو ماي د حریت ما کوي او 2.500 نه مني نو نو غو لا و ناخد دنیاکه چې دا ماف کوي نو نور خو پامه هم ماف کوي مې چې کله دل تماف کوي نبی اخرت کوم وي غفیر و ما دون ذلک لمیشا الله ماف کوي د شرک نه علاوه چې انسان په شرک نه مړ کوم ځین نه کله الله و خپل الله ماف که رجا نه نسلي الله و خپل رجا بوته ماف کوي که زکات نه ور او الله و خپل زکات بوته الله دې زموږ داس تاسو نصیبو کړی ډیر خلک بداسي چې غیبا هیڅ عمل نکړي جنت ته بلل شو ډیر خلک بداسي چې ډیر عملونه وکړي دوزخ ته بلل نو وایو درمادو ذلکې لمایې شا مطلب دا کړي چې الله تعالی د شرک نه انسان په شرک باندې ملړې د بت پای عبادت باندې ملړې د پرشته عبادتې کو نو دې هوه قیامت کې نه ماپي او د دې علاوه مجنه نکړي زکات یې نه ورکړي نور بلاکه څونو غو ناونه دي کړي دي نو خو خدا تاسو سره یو خبره کړی لې مې شه کې دي لا ګل ارشه تا نه بس هغه چې چالو نو دا الله خبر دي یو دا الله قانون دي در غنا غره دي الله قانون دی نو باسه سره به الله قانون باندې فیصله کوي مثلا موزه نه کړې ده مصال عذاب دی ابو نسلے دی په توګه زکات نه ده دا, دا زکات د مالونو به سوناتا دغب اے کی دور تختیب کی او دس رب اے او ترکتا بل ترکتا نو بعد اس رب اللہ تے قانون متعلق خبر او کی بس پہ قانون بو سره رب چلی او دا احسابه دے چکل اللہ تے قانون ته خبر او استا دے بہلا کی تک پیانبر السلام بے اوپی رو برمالی چچا سر عزا سو اس عیساب اوپیش السلام بے دے حلاکش چ قانون باندې سره خدای راتینګ کړچرا دا تو دی دی دا حکم دې باندې ښه نو بدل دې پیغمبر اسلامي خلاص پهلې بيبي ته قرآن کې چې الله تعالی حساب یې سیره پیغمبر اسلام ته حساب یې دانه دي حساب یې سیر دا د خپل ضد باندې ظالم کړی دي ظالم کړی دي ظالم کړی زبست کړی ما په حساب یې سیر دار نو بس پا قانون بانده اللہ پا قانون بانده ویگت اللہ تا اللہ با دالت کے یعنی آمال ادرانش ہونے که آمال ادرانش بس اللہ بجنب پر اصطح کیا چنا باہرحال کیس اللہ حضر قانون پر سلکے او دو قانون بانده خبرہ برابر نکلا اللہ کا بس عذابو اتوار کی او دا اللہ مشتبت سی اللہ اگوالی دیر قسم بدا سیچی نی منزو نکڑی نبا او دسو نکڑ باهر دکړه آیات کې بیان دي وایي پرمادو نه الله د دینه علاوه بخي چې انسان په ور غنا باندې مشرې خدای بخي ولې مې شه چاته چې خدای او وړ نو هغه مشرې خبره راچاله غوالي چاله نه غوالي کدی وي هغه باندې ور تکینه تړه ها مشهد په تملږي زماستاره پر حقیقي کنه قانون تنظیم برابر کې قانون سو نه الله نه جحره ما سره انصاف او کې غره الله ما سره رحمان عملو دا بنه دا سوال باندې کې ځقړېما سره انساب وکې انساب درس سره شروع وکړه نو بیا نشي سوال به د الله نه درهم کې خپلې ماسره درهم نه مله فل فضل باندې مې وبل فل مهرباني باندې مې وبل نرمي را سره وکې ساني را سره وکې سوال وکړه دا باندې چې خپلې حق حق په صل الله سره رحم او فضل دغه نه چې الله او بس کالي مهرباني بس ما ته اختیار الله اللہ ده کانون کیب نده بستا سر حساب نکوم داگست خدا خبر اوس مقصدی که درازم دیو سو خبر اکوما چه کم انسان کو شرک بان ملشو و کفر بان ملشو ده انسان ماتی نکی کو شرک دیس شرک خطرناک و گناده زکا فریقا ان شرک لغلون عظیم شرک چه بدزاد ظلم له ظلم تاس تا ترجمه کې ماده مال کور تبار باران ظلم مر ځای خپل معنا ظلم اصل یوه وقت کې د تو یو شی خپل زبانې راغین خپل کار نه واست یو شی خپل زبان دینه لګو اوس یې باره حق ته تېبل تورګه خدای ته د حق ته تېبل تورګه اور الویز ظلم ابه جسم رجل وی ذات حق ته نو لویزولمشه یوشه په خپل محل باندي نه استعمال العربه کي ظلم ديشنه نه کوي نه عبارت په خپل محل باندي نه کوي محل باندي نه کوي په خپل زيبه باندي دا ظلم دي مبي ا بيان څه ده دا خبره ذي كتابون اوثور ارسو کتاب ہم لکیو ذکر کئی انو چاہا چو گورے دشرک پینزے کس میں جو کرے شرک پل قدرت اور شرک پل علم اور شرک پل ساما اور شرک پل بسر اور شرک پل حکم اور شرک پل ایداد آشتا ہے اور سالت رتوار آمی غسطا بعد چو گورے نشت آغد انا سالور شرک پل علم اور شرک پل تصرف اور شرک پل دعا اور شرک پل فیلی بعد اوگورے نا آغد انا اور شرک یو کړی شرک په ذاته شرک په علما تصرف او شرک په قدرت او شرک په او شرک په او شرک په او شرک په او شرک په او شرک په او شرک په حلبه او شرک په او شرک په او شرک په طیرات شرک اخبار او شرک په تسمیه او شرک په عدا او شرک په ذوالبسم الله شرک په تمایم او داسې ورته دها که تاسو تا یو یو او پیو یو بانده یو یو گرانه غط خبر تاسو تاکومه چه پاگه بانده تاسو پو یم شو یودا چون که عظیم گناه ده لوی جرم ده چه کلی انسان پده بانده و پات شنو بیای خدا پاک مات کئینا یو خبر داره چه پده زان پو یا که تا ده جرم نظام او ساته دائه پایده رزه که چه انسان پده جرم بانده و پات شنو یاد ساته دا� یوه خبر ادم چې دار بیان کوم چې دا او په جنه سبالا اسی یو بل کس مشرک کی ځکه چې کلاته مشرک نه مشرک چې مسلمان او مشرک شه مسلمان او کافر شه مدعا چاته یو د ایمان لړو خبرمنان دا نه نړۍ په تجدید د ایمان کې دین د بدن کې لړا د به خپل نکاتا دی من کراشی دار لیک تا دراشی چې ویلی بیا د مخامخو باندې کام تازه او ایمان هم تازه کا دا چې کسان نالي باکای دا چې موږ او دغه خبره کړې خپل نکام تازه کا خپل ایمان هم سره تازه کا نو اسمه بي یو کس نه ده شرک او شرکه او د کفر په توګه مشرک رشي نه یو دا دوه خبرې دا یا دو ساتھ ہے غٹ خبرتا شل والا اقسام حالکه پینزل نزاو شل زکر کرستا سو پاسانا بزر ان کینی او تا سو با اوپے جنہ کم شرک دے و کم شرک نہ دے دا اللہ تناسرا دا حبر ذہن کی دا اللہ تناس پا ذات کے سوک شرکو یاو یا دا اللہ تناسرا دا اللہ تناس پا صفات خاصا ہوکے سوک شریکول دې ته شرکو یو تا غړ غړ یا ته د الله تعالی په ذات کې شرکو ایبل ته د الله تعالی په صفات کې شرکو دې نه سیوا کول خلق ته ګرانون دې د ګنا په جنرال راغې ن بیا به ډور شي دا, دا, دا, دا بیان بیان شیدہ شرک پړو سو ان په جنې سیداست شه دې اوس شه نه بیا په سو په جنې لکه مثلا مثلا یو سره یو تان ته خدای وای د اخلاص له شریک ایسه علیہ السلام ته قری ہوئی وځه باځه و سره مورم شریک ای او باځه مور نشری کینو جبرئیل علیہ السلام و سره شریک ای خو سیوا کيه دې د شهر په او دا الحمدلله په ټوله خان کې نه جوړې تقریبا تقریبا دې سوابه علاقه کې ریسي ساينو قبر نشته انور رات نخ کوي چې دا څه دې علاقه کې سوفی چې رخصت شرک منی حبر ہم زیان درازی دا سے سوپنشت اگرم تاستو ماوی دا اللہ سراد دا اللہ پخاص و خاص اسی بطنوں کے لیکن دا اللہ سکتو زمانگاستا پر رکھ دے خاص سپت دا اللہ سکتو علم زمانستا سپت دا. نو اللہ تم علموے لکھی گئے او کتے او کتے دا علموے نو کافر کی نه نا دا اللہ تا علموے دے پوئے یا علموے و تیو قدیم انا و چیدی کتاب کتلی ری در تا تیرا رست دا چا تنا شیر ری سباکت ازدہ کردی نگا ما تتا عالم و آئینو قدیم انا بانیتا ما تا عالم و قبل ست تصور شتا ازتازن کی نیشتا ما تتا سو عالم کردی ری در تا تا تا جنمت رسا کے پلائی کردی سباکت ازدہ کردی زانی ازدہ کردی او که اللہ تتا سو عالم و عالم و آئینو قدیم انا و چی خیاتا دچا شاگرد دیں ن یا مثلا <سؤال> سکول <سؤال> تدلی ده یا مدرسی تدلی ده تصور ده جاشتا دا اللہ <سؤال> که علم دارا که جزمون کم تصور ده دا اوام خلق و حفره ده خوزی دی دا بار علم اغد مخ که نو ازدک رشوه نده بلا کسم او خمیش با یہ او اسم ده او دا علم پدی مکو پا واسمانونو او پا کسا کسا در در او پا او د بغ مس کې لاندې باندې داګنه سه بارو نشته زمو او ته دی دیوال شه دشه کوز دلته سوجو ما ته پتنلې مزر چې تاسو کماو الله تبار ذات ته یاد الله په خاصو صفاتو کې کو شریکول لیدته شوی شرک اوس کته معلوم ده او تو یو کس یو علم ته معلوم ده نه په دې کولو کې فرق ده ظاهري چې وګورې نو دغه مطلب پلوشنستاري څنګه د دا الله باركي چې کومه عقيده ساتنه د عقيده ساتو نو صبر آسان شو دا څنګه قدرت الله صفات زماستا قدرت دا د اسکو ديږي چې څوک نه زدارونی سم دا له ما طاقت او قدرت ته اسکو دغه ځکه شن دغه زبانه زمات طاقت قدرت نشته خو زمما قدرت دمر بس منډه کلام دی بارا چی کو کده زمما منډه کې څه نه قدرت نشته چې دې الله جل تنو یز دنی سلو اراده وکړه بس بیا سره تحت بردي سره علاقی اورته شی بیا الله صفاته او قدرت خداګره جن دوالو ظاهری پرکو نو دا نه چاته ک دکته اهلن تاچا کې مخلوق ته ثابت کړي لکه د باز بر اعلان د نبی اسلام برکه د نبی علیہ السلام تم کو ارص باندے پار ز باندے څنګه چې الله الحمد لله ثابتې نواکي چې داسې کسانو به بیا مزوم نکي او دا غي بیا ایمانم ختم دی او دا نه نکام کچره محکی دا کید نه نو او دا کید راغلي چې الله تعالی علم دې تشرف سبب دې الله د صفات علم کې دا الله سره شریکول دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, سر دا بیا ناروا او کله قدر کله قدرت لګته استم یا کریا ولی نبی چې بس دی او وړه خبرګې یا ژوند دی په کوم علاقه کې وړي که پس مانو کې وړي که په پیلو تا کوله وړي که دا سیه صفات د مخلوق د پرداسه قدرت ثابت کې چې کوم قدرت د الله د پردای نه و اكيداشه ځکه الله کو ثابت کې ته د الله سره شریک په داسره اقسام چې تاسو تمازي کوله بس داراله خو ځکه الله صبر دیند الله صبر کوور د مخلوق صبر کوور د مخلوق صبر خدا دی ربونه سترشي ویني مختراش یو د بیا برداش کی نو دې حساب ورو الله صبر په دې معنا نه او زما ستالي دلونه زما مخ د دیوال, دیوال دی نو ترته زما د دیوال شته کی ما د نخړ دل له دې معنا باندې نه دی الله د دیوال خایل نه اسمان خایل نه زمکه خایل نه نه غټ خایل نه دا, دا, دا, دا, دا اللہ از دو الله او رسول الله زما ستوريږي پرته زما ورجل د دنیا کې زدا او کازما دو وقت دو دوانا بار شلو بیعزاناو او الله اللہ وردن چې تاہم معلوم دی چی پزلو کی خیال تیر شی ایو یا خبر امدی کی دارا خبر پکی پر اید مسئل مقصر دانا بیا پاکی نزد پر مخترم دیتا وی کده اللہ دا یو کس تپارا چی دی ارزا کی وینی دیوال شاعتای که پنای که زمکا کی کاسمانی دیو بنده دا پارا دیو پرشتی دا سی پتر چې دے ارزا که پکل کولشی قدرتشتا کت پزمکا کی, کی سوک پاسمان کی او دیراتین گئی نو دیتا دا اللہ تا سی پت کی شرک کولوی لگی نو بس دا اللہ ریو سی پترالا دا اللہ یو کم سل نمون دیاریو که یو سی ذکر دے نو شرک تا سی پت دا کسی راوالی نو تکویا که دا اگه یو کم سل مثالو نشو زیتا سنشم جگ دا الله پر ذات دا الله کی صفات کدا الله چکم دا الله دا, پارا دا, اللہ دا آغا پر دا الله د صفات چکم معنی اهلو هغه شرک له توه دې کی شرک اوس راځم خپل مقصد بعض خبره زمونږ د مشرکه غلطه مشهورې دي اگر چې واګه داغه سره اصل نشته وا پر پهدل پکار دي واګه شرک نه ده پهنا خپل کور کې اورېدل لکه زنان او ماځګر جوړ مو وخت او دغه شرک ول یقینا د ظلم دے. زنانا دتا دی کله زنانه پته مشرکه وه نه دي نکاح ماته کړه هاو نکاح ماته شو دا به دوپاره کلمه ول د خبر سېئ نه ده دغه شریعت کدا نشته چې ماځګر کې بچارونه سپایې سپایې شریعت کې سارون کولې شي ماځګروم کولې شي اونکه د دې زنانه لپاره کې دا تصور چې څنګه خدای پاک ارزه کې حلاقه د ارې الله کینه کولی او دا چې ما ذکر کې دا جارو چې څنګه خدای پاک اته دکل کولی شي دا جاروم پکل دکل کوي نو واقعا جوړی رښت سره شریک کلا په خو سره د دې زنانه د اقیدوي مخطلع بل نه موروي او جاروم معول وي او هر ما ذکر کی دړي بس د لسار نه پکاري په ټیم باندې پکاري سوچ کول ما د دې برکه د زلکی سے تصور بے چیر دا گناہ دے اصلا مانو رلدہ گناہ دے این نا گناہ نہ دے خلکا بس در وقت تو اس نوارے چیز سزور روڑ دوی چیز یا مسل تا مسلا یا دکارگر آشی یا سو تزالی کپڑی واشی یا سو خکر پدغدانی کیلی نو دا غد دا اکی دی چیزا خکر آغدار تا چیز کم دا یو څه د ټول <سؤال> خبرې چې مشارک د مکاو د مکاو دا واکه چې دا ګوناله <سؤال> د ځانه کشریته غنی ګویا ګوناله کشریته ایم نه غنی یو شی شریعت ګرذول ګوناله په دین اضافه کول اه ګوناله او کته دک څه پسلنګا د دې شړي تلي دا نه دا څه دی کیږي هغه برکه یا د ګناسه عقیده لوري نو بیا خو ځان له یو مساله د خو کته دین کې ولا څه مساله یا دا کوي یا دا کوي نو بیا هوګونار زکه په دین کې دی خو کوم څه وکه دا سپلنې ته خدا په شان ته چې څنګه د خدای او خدای نظر نه بچول شي سپلنې هم دغه بچول دی پس سپلنې اته چلوګي کوي په واقعي داسې نو باز ګوریاڅه په باز خبري داسې دي چې په هغه په منګه مليانې نه کول نو خلکو یې روید د او د بدات ورځ او هغه او بدات دینه شرک دینه واکې کسبیلن لپاره کې ټوکداه عقیده سادی چې دې نظر ماتي یا قران کې یا حدیث کې نو دې غلط خبره کوي او مشرک ذکر نه دي چې داسپیلنه د خدا په شان موثر به نه دا لاس ترې په صفات کې څنګه الله ته نظر نه بچکول کوي او دا الله په طاقت په الله بچول کې داسي او سړيخ به په اکثر شریکي نو بیا هوکله شته او کدا چې نشری کې نه دا پوسکي خبره دې ان ترال نو بلکې هغه ظلم ریاست مسلمانان مشتکان کول او بده خبرو او وحکی دا وحکی دا و باندې مسلمانان ته مشترکان بلداونه داسې کیسه خبرې کول کی ونی ما نه بارکداه تاسو ته ځانونه کې بعضي خبري وي دې ته ਵਿਚاري او هغه مخکې علماء ورګه دې وخت دا نو byteArray څخه مختلفه प्रकारे جداګی سپ تفوس وکي چې آیا د دې اسلام کې سمسله شته او کنه اسلام کې مسئله نه ختمه بګه خبرم ځان پرالا انو داسې خبرونه اللهم تاسو اوسه د او اغاز موندا تاسو د پیدا په لړم کوم زه هم دل ګر اس په لنی لوبي کول شي کو وی واکیده او د تا عقیدانی بیا د زانا یو شت اثر ور کول دي ګناه پر بهر حال چې خدای پاک یو شي کی اثر نه ده ته په اثر منی او شرک نه دی یعنی د خام غدا کسبه خدای پاک جهنم کې ور دي او هميشه هميشه د پروا د جهنم کې نو د د بلاشي نو دا <سؤال> سکه سم خبر چې وی دا غي ته پوس کوي الله دې مونږه تاسو ته غلطه خبرونه اوس ساتي عدالت یقین نه کوم شي شرک نه قوم آتا سو شرکو ګرځو مسلمان اغه ایمان که ختم کو او هغه نکته ختم کوزه ته مشرک وی له دا خبري اغه لازمی دي چې سره مرتد شنبس دی ایمان نه وته نه ارسن پاک شي نکای الله لا اسلام ان لا رسول ته الله دې مونږه تاسو ته غلطه کېدون نه غلطه خبرونه ا دغې برکت دې سي اهل علم حاصل ول الله دې موږ ته توفيق درنه